dan nam al-umar wal-khayr Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammedin wa ala alihi washabihi ajma'in Ya ayyuhalladhina amanu ttakullaha wa kunu ma'saliqun wa ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum namaze i badete dobra djela koja su učinjena. Evo, mi nastavljamo s ovim našim druženjima, našim međusobnim i druženjima, našim sa imamom Bebuhanifom i sa njegovom knjigom Elfiku Lekber, u kojoj smo to ranije govorili, on iznio svoje akaidske stano, stavove, odnosno stanovišta, u pogledu vjerovanja, u pogledu akide ili imana u Allaha Đelešanu evo džamija je malo ohlađena ja se nadam da vas ne obuzima drijemež ni san ko što mene je pomalo obuzima tu su oni koji su došli neki koji samo očekivao nema biće ako Bog da e, ima koji nisam očekivao koji su došli ima i to vesile tako je tako je Samo ćemo ih pogledati, a ovaj nećemo ih imenovati. Da. Prošli put, oni koji su bili, znaju da smo govorili o rijaluku, između ostalog, ili o pretvaranju. Ono što je poznato kao rija, pretvaranje ili rađenje ili činjenje dijela, da bi se njima, ljudima predstavili, da bi se ljudima svidjeli. To bi se moglo prevesti kao popularizacija, ali da bi čovjek bio popularan zbog nečega. Danas, samo rijetki ne nastoje biti popularni. Samo rijetki na je to da budu popularni. Facebook, prijatelj na Facebooku i tako dalje, sve to radi popularnosti. Ljudi šta god naprave, odmah to stavljaju na YouTube da bi bili popularni. Da bi tamo imali posjeta, otvaranja, gledanja i tako dalje. E vidite, Allaho poslan za salem je davno o tome govorio kao ko er rija, pretvaranje. I Allah dželašanu to er rija spominje u Kur'anu. Rija en nas, kaže da bi se predstavili ljudima, da bi ljudi bili s njima zadovoljni. Ovo rija je od glagola u arapskom jeziku rea jeri, što znači gledati ili vidjeti. Pa čovjek čini dijela da bi ga ljudi gledali, vidjeli, da bi Za zadobio mjesta u njihovim srcima da bi bio popularan. Zbog toga insan treba počesto onako ili barem ponekad malo sa sobom pa razgovarati odnosno sebi izračunati zbog čega čini dijela, zašto to on radi kakav mu je nijete. Da se ovaj rija ne utrališe. Kazao sam prošli put ovako malo prepričavam ono što je bilo zadnji put da su jazhabi suočeni sa ovom opasnošću koja prilazi svakome pazite. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem svojim ashabima koji su najbolji muslimani, najbolji ljudi govori akhfafu ma'a khafu alaykum al-shirk al Najviše je čega se za vas bojim je mali širk. Pa se go nešto pitao i štejto Allahu poslić pon pa rekao er -ja. Odnosno ovo pretvaranje. Jer je kažano skrivenje odhoda mrava po crnoj stijeni u dubini noći. Znači, ne vidiš ga. Međutim, bogobojazan, iskren bumin, vjernik, će ga osjetiti. Da će molla. U samom namazu to prilazi ljudima. Kada klanjaš, a znaš da je tu prisutan neko od nekakvog ugleda. Predsjednik nekakav, direktor neki generalni ili glavni ovo što je popularno u našem narodu biti generalni, glavni, predsjednik, direktor tako dalje i ti sad hoćeš, pošto on tu pored tebe klanja ili iza tebe pa te vidi bez ovdje koliko to bilo smiješno ali ti hoćeš sad svoj namaz da uljepšaš ne bi li to vidio u trenutku čovjek zaboravlja na Allaha Đelešanu i počinje da klanja da bi ga neko vidio da bi našao mjesto u njegovom srcu da bi ovaj pomislio ili kazao što je ovaj bog vidi mašla koliko ostaje na kijamu koliko ostaje na ruku što dugo ostaje na seđdi i tako dalje a rijetki su od ovoga operisani mislim da ih nema svakome ovo makar jednom prišlo u život šta je lijek za ovo kazat sam sebi kada uočiš ovo kod sebi ja kažem bogobojazan iskren vjerni će ovo prepoznat Allah će mu dat. u trenu ukazati da ovdje ima milion ljudi I samo jedan, ili da nema imam jedan da san, klanjam sam, ja bih isto ovako obavio namaz. Znači ako se zadržavam na kijamu ili na ruku ili na seđdi, i kad sam sam i kad ima masa ljudi, ja to isto tako radi. I ja ovo radim samo u ime Allaha Đalešanu. Znači nije problem ostati duže na kijamu učiti i ostati duže na ruku i ostati na seđdi. Ja sam to govorio i stalno govorim u svojim predavanjima. Ali to raditi isključivo i samo radi Allaha Đelešanu. Ne radi nekoga drugog. Ne radi nekoga od ljudi. Kaže Buhanife, ako neko dijelo bude sadržavalo u sebi rija ili pretvaranje, ono će poništiti nagradu koju ima onaj ko počini to dijelo. Jer će se, ko što kraj Muhammed S.A. na sudnjem danu kazati, zovni sad onoga, neka dođe zbog koga se činio to dijelo nek te on nagradi i dotjeđi pa potraži nagradu kod njega tamo naravno nikakvu nagradu neće dati jer će se na sudnjem danu svako svaku osobi zabaviti tamo će samo Allah nagrađivati i samo će Allah imat pravo da nagradi i kažnjavati i samo će on imat pravo da kazni niko drugi tamo nikakvu nagradu neće dati i ćeš imat kakvu nagradu kod koga potražiti kaže a isti je slučaj i sa samodopadljivošću Još jedna opasnost koja se krije za mumina i za njegovo dijelo. Za njegovi badet. Za ono čime se laho približava i čime se kod Allah stječu se vapi. Samodopadljivost. Ne znam da li kod ima više rijaluka ili pretvaranja u čemu sam pričao ili ove samodopadljivosti. To se zove uđb. Da čovjek osjeti kako je on dobar. Da se time naslađuje. Da samom sebi laska. Da samog sebe hvali. Niko ko ja, ja sam dobar, ja sam najbolji. Znači svakome se to više ili manje, prije ili kasnije pojavi u srcu, u duši. Ovo se zove el uđb ili samodopadljivost. I ovo insan također mora kod sebe osjetiti prepoznat. Neće opet nije u niko prepoznat osim vjernika. Neće ovo niko osjetiti osim bogobojazni iskreni. I neće odbiti ovo od sebe niko O Simona ko se Allah dželešanu boji. Ovo je stvar braćo i sestre koja je propastla i blisa. Mislim da sam je uspominu, nije zgorek ponovo kazati. Iblis, Jalaletul Alej, vođa šejtana do sudnjeg dana. A od šejtana li među šejtanima ima i ljudi i džina. Znači mi mislimo da su šejtani samo džini. Ne, nego Allah Đelešanu u Kur'anu spominje še'o panul ins ili ljude šeitane. Ima ljudi šeitana kojima se iblis, ja mislim, i breti da su ga pretekli u zlu. Kojima se džini dive kako su pokvareni. Ljudi šeitani. Eh, njihov vođa do sudnjeg dana je iblis. Iblis je bio pobožan i blizak Allahu Đelešanu u njegovu robu. Šta više je u redu Meleka i sa njima činio i badet Allaho Đelešanu. I predvodio čak Meleke kada je Allaho Đelešanu slao ekspedicije da smiruju nepokorne džine koji su živjeli prije ljudi na zemlji. Nastanivali zemlju, bili nepokorni Allaho Đelešanu, krv proljevali, vodili ratove. Pa kad je Allaho Đelešanu stvorio Adem Aleyhi Selam i pokazao ga Melekima, I rekohim da mu sežde učine, odnosno kad ih je pripremio za taj čin, oni su rekli kalu Ka atajalu fiha naj yufsidu fiha ve yisbiku dima. Zateš znači, kaže na zemlji kao namjesnik, kao svog halifu, kao svog zastupnika, gospodaru postaviti onoga ko će nerjed činiti i krv proljevati. Nisu meleki znali budućnost. Meleki su pokora stvorenja Allahu dželle šane, oni ne znaju budućnost. Nisu to mogli pogoditi. Mi vidimo da su pogodili. Nego su samo na osnovu onoga što su radili džini koji su ženju nastanjivali prije ljudi, rezonovali. Pa su rekli, začeš sada opet postaviti još jedno stvorenje koje će činiti nere na zemlji i krv prljevati. Pogodili su, ali nisu znali da će među ljudima biti i šehida, i vjerovjesnika, i iskrenih, i bogobojaznih. Allah u Đelešanu, dragi. dragih. Znači ima takvih ljudi, nisu svi zlikovci, nisu svi razvratnjici, iako ih je na znači. Većina, ili velika većina, rekao bi. E, Iblis je, kažem, bio tu sa melekima. Imao je znanje, veliko ima ga i dan danas. Kada nekad osjetimo uplim njegovu našim mislima. To je zbog velikog znanja koje Iblis posjedovao i posjedoju još uvijek. Ali je tada bio pokoran na lahu Đelešanu. Njegova djela su pratila njegovo znanje. I Allah ga izreda džina. Iblis je od džina, Iblis nije melek. Uzdiga u red Meleka da zajedno sa njima obožava liča Allaha Đelešanu. Allaha va mudrosti je prevaziđena. Vekane minal džin, kaže Allaha Đelešanu za iblisa, bio džina, fefesaqa anemri rabih, pa se ogriješio zapovje svoga gospodara. Proradla je ta džinska priroda, jer nije Melek, Meleki ne griješe. Proradla je džinska priroda da se ogriješio kad Melela Đelešanu rekao, učini srđu Adamu. Adam je savršenije stvorenje, čovjek je savršenije bolje stvorenje od džina, učinimo srcđu i od meleka čak ako je pokoran Allahu dželešanu on je to odbio smatrae sebe boljim i tako dalje jednom znači kako je došao do ovoga da odbije da se, da proradiča džinska priroda bio ekspediciji koja je poslana na zemlju da smiri pobunu džina jedno tih pobuna. ibli se predvodio meleke rastiri o te džine neki su pobijeni neki su kaže razbijali bježali po morskim ostrvima po brdimima I kad se vratio i bliz, kao vođa meleka, pazita on je džina, on je osjetio taj uđb, tu samodopadljivost. I to je ta osobina koju mi nekada pronađemo kod sebe. Osjetio ko je koja, vidi, ja od džina predvodim meleke, kakvu mi je počastala dao, ja sam velik. Uglavnom ovaj uđb, samodopadljivost, prati ono ja. Ja. To ja je jako opasno. Naravno, nekada u našem jeziku ne možeš izbjeći, da kažeš ja. Ali inače svako drugo ja kažu neki koji spomenu ja Auzubillahim nešetla na džim. Kad goćevi kaže ja, kaže Auzubillahim nešetla na džim. Jer ja je govorio iblis, pa je vidimo propao. Ja je govorio faraon, ja sam vaš vrhovni gospodar, pa je propao. Ja govorio onaj nevjernik iz sure Kehf, ja imam više i metka i djece od tebe, Pa je propao. Znak tog znači umišljenosti, samodopadljivosti je to često ja, ja, ja. Ja ovako pa ja onako. E zato pravi vjerni kaže اوذو بِلَّهِ min اَنَ ili Allahu sačuvajme od ovog, od ovog ja. I onda Allah Đelešanu je prepoznao tu njegovu sobinu i tada je iblis propao. Tada je stvari pokazala ta priroda džinska i kad Nolah naredi učini sreć do Ademu, on je to odbio. Tad je u stvari protiran, tad je postao šeitan i tad mu je Allah dozvolio da zavodi ljude do sudnjeg dana. Kazao mu Iblis, u drskosti svojoj, Allah u Đelešanu se obrača, vidjet da ću ih sve zavesti. Pala Đelešanu kaže, ispravno on ima njima mislio. Jer vidimo danas da je velika većina ljudskog roda zavedena. Velika većina. I la i badeke min humul muhvasin. Znao je tada međutim odjednu istinu pa je rekao Osim tvojih iskrenih robova među njima Onih koji te obožavaju Sa nečim što je suprotno realuku, A to je ihlas, iskrenost Koji pokušava iščistiti Svoj nijet E to ono što je suprotno Rijaluku Iskrenost, ihlas Kad tako Allahadžalšano obožavaš Kad tim putem ideš Tada Iblij zna da ne može ništa tom Allahovom rupu Taj ako malo i postrne Brzo se dozove, sjeti se Allaha pa se vrati na pravi put. Volam yasr wala ma faaluu bahum ya'lamun. Kazalla i koji kad pogriješe ne ustraju u tom grijehu, znajući da ga čini nego se brzo vrate, pokaju se i oni su kod Bog da spašeni. Dalje nastavlja Ebu Hanife: Znaci ili mu od strane poslanika, ale ih musaleme džmein su potvrđeni. Kao što su i kerameti nad naravna dijela Evlija ili dobrih ljudi istina. Ovdje se sad govori o muđizama i kerametima. Često čujem kako ljudi kažu, eh tu sam vidio muđizu, il tu mi se desla muđiza, il dao mi Allah muđizu. To je greška. Kao što sam govorio dono onog kad čovjek daje mi Kur'an, dodaje mi Kur'an, da je greška. To je mushaf. Kur'an je nešto drugo, Kur'an je Allahov govor, ali ova zbirka se zove mushaf. Nemoš neći dodaj da mi te Kur'ane. Nego može kazati daj mi mushaf. Vimo ovde, ne može insan kazati za insana drugog da je dobio muđizu, da se desla muđiza. Jer su muđize univerzalno pravo poslanika. Allah je poslanicima davao muđize. Muđize su završene sa Muhamedom sallallahu alaihi wa sallam i više je na zemlji nema muđiza. To je poslanicima. Musa alaihi wa je imao štab koji kada bi bacio, taj štab bi postao zmija. Ruka koja je bila tamna kada bi je stavio pod pazuho i zvuk, ona bi svijetila kao lampa. Salih a.s. Allah mu je dao devu da izađe iz stijene. To je bila njegova muđiza da dokaže da je poslanik od Allaha Đalešanu. I Salih Selam je liječio gubavce i oživljavao mrtve. Kažu, su bila četiri slučaja ljudi koji su mrli. Da je Isa a.s. prišao da ih oživio Allahovom voljom, bi izni lah, nešto je on to mogao, nego bi izni zato što me Allah Đelešanu to dopustio. Svaki poslanik imao jednu ili više muđiza kojima je trebao uvjeriti svoj narod kojim se obraćao, da je on Boži poslanik. Muhammed s.a.s. nije poslac samo svom narodu u otruču reći Arapima, nego je poslac svim ljudima do sudnjeg dana on je poslanik i Arapima i Bošnjacima i Turcima i Jevrejima i svim do sudnjeg dana i Amerikancima i glavna muđiza Muhamadova sallallahu alaihi sallam bilo ih je mnogo je koja braća tačno. tačno znači Kur'an je glavna i najveća muđiza Muhamada sallallahu alaihi sallam knjiga koja prije 1500 godina nešto manje nije postojala na zemlji knjiga koja danas 1500 godina, znači tu, nije promijenjeno ni jedno slovo, ni jedan znak u njoj, niti može biti promijenjen. Jer ga Allah je za lišanu čuva. Nijedna druga knjiga, nikav drugi znak se ne može time pohvaliti. Masa onoga što je objavljeno pri 1500 godina, tek danas to medicina i druge grane nauke potvrđuju, dokazuju, otkrivaju i još ima dosta toga što će se tek otkriti. Nešto što Muhammed s.a.v. kao običan čovjek ne pismen, knjigu nikad nije čitao, nije pisao, nikako nije mogao sam od sebe znati prije 1500 godina u pustinji Meke. Nikako to nije mogao znati. Masa toga ima. Znači svakom danom se dokazuje nešto. Danas sam govorio, samo ajet kulnum fi felaki jes bahun, ajeti sure jasin, sve u svemir u plovi, da je samo to bilo bi dovoljno. Da čovjek prije 1400 godina Kaže, kada znači, ljudi nisu poznavali astronomiju, kada se vjerovalo da je zemlja ravna ploča koja ima svoj kraj, kada se vjerovalo da zemlju nose ogromni slonovi na svojim leđima i tako dalje, govori da postoji svemir koji je ogroman i da se sve u njemu kreće, plovi, da ništa ne stoji. Da bi to tek prije par desetina godina bilo u stvari naučno, kažem, otkriveno i dokazano. Da Koran dokazuju znači ono što je davno već, Rečeno u Kur'anu. Znači to je najveća muđiza Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Bilo je ovo mnogo. mnogo. O to drugi put. A kerameti su dati ljudima. Kerameti su ono što je nadprirodno, a što se dešava ljudima danas koji nisu, znači, poslanici, tako reći, običnim smrtnicima. Keramet. Nad, naravno, čudo. Allah Čelešanuhu svojim dobrim robovima daje keramete. Daje im znači, jedan ili više da nekada kroz život, kao znak njihovog dobročinjstva, znak njihove vjere, znak njihove pokornosti, Allahu vide taj keramet koji će im u stvari biti vijest. Dobar si, na pravom putu si, ostani ustraj. budi do smrti takav. Zbog toga mi kažemo da se vlije istina, evlije postoje. I Allah Đelešanu kaže... Ela inna evliya Allah la khawfun alayhim wala hum Za istazalaho evlije. Neće biti strahan, se ni začim neće, neće tugovati. Ko su evlije? Ellezina amanu wa kanu yattakun. Oni koji vjeruju i čine je dobra djela. Mi znači vjerujemo po vjerovanju husuneta beldžemat. Po om što buhanifa vjerovu. Evlija je svaki bogobojazan Allahu dželešanu rob. Šta znači biti bogobojazan? Trudice izvršavati farzove što više suneta klonica harama što više me kruha se kloniti i pokušavati čak nekada ostaviti ono što je sumnjivo da se ne bi upalo ono što je zabranjeno to je jedna od definicija bogobojaznosti i ovo salahove vlije i oni imaju keramete nisu vlije samo ko što kažu neki ima 13 vlija na zemlji neki kažu 11 a neki kao da svako sad može biti vlija ne, znači nije da tako malobrojno A nije tako mnogo mnogobrojno. Dobejne zalike se bila, nego je tu, u sredini, između toga istina. Da su bogobojazni, Allahovi, Đelšanu, robovi, evlije. Na drugom mjestu također se kažu, kaže da, da su ljudi podijeljeni u umetu na troje. Pa se kaže, zalimuli nefsih, oni koji čine zulum sebi, koji griješe. Muktesid, oni koji imaju podjednaka dobri i loši dijela. I oni treći koji su evlija Allahove, saabekum bilhajrati bjezni lah, oni kaže koji pretiču druge čineći dobradjela. To znači tri vrste ljudi umetu Muhammeda s.a.v. U majtu se dalje kaže kad se govori o vlijama, kaže lehum bušra fi dunja o fil ahire, te Allahove evlije, imaće radostne vijesti njima i na dunjalu koji na ahiretu. Pa je pitan Muhammed s.a.v. Allaho poslaliće, šta je ovo bušra što se spominje, šta je to radosna vijest tim javlijama, da ih prepoznamo. Kaže Muhammed Sallam, znao sam da me niko to neće pitati osim ti. Ovoga je pitao uh, Ebu Hurere, koliko mi se čini u jednom predanju, i sam provjeravo. Pa kaže Muhammed Sallam, to bušra, radosna vijest su lijepi snovi, koje će Allah Đelešanu davati svojim odabranim roboma. Znači, jedan od tih znakova, tih kerameta, dokaza vlijaloka, Su lijepi snovi. Da čovjek sanja lijepe snove, da ga vide drugi u snovima, znači da ga sanjaju kao, kao hajr. A od najvećih keramete, ili vrh u tome, u tim lijepim snovima je naravno sanjanje Muhamada sallallahu alaihi sallam, njegovim izgledom, porukom koju daje, porukom koja ostaje iza toga i tome. Znači sanjanje Muhamada sallallahu alaihi sallam i onog što je vezano za Allahovog poslanika sallallahu alaihi salam Sad neki dođu i kažu Ja sam, kaže, sanju Mohameda alaihi Selam I mnogo sam puta sanju Mohameda alaihi salam kam, brate, klanjaš neklanjam Ne klanjam, kažel, sanjam česnom Nema tog ništa, red. nema tog ništa To te šeitam prevario Jer ima ljudi koji su čitav život na seđdi Iskreni Ali nisu uspjeli sanjati To ne znaš da su oni loši, naproti Ne mora to ništa značiti Ali to lah im nije dao zbog ničega to. Možda će godina na sudnjem danu prvi zagrlit. Međutim čovjek nikad Allahu ne srž nije pao, ne maran prema namazu. A rekli smo da se ne zavaramo, bez namaza nema ni muslimana ni islama, braćoma. To će zadnji ostati umet od, od, od ibadeta i bez toga nema ni muslimana ni islama. Ne kaže onaj ko neklanja, kaže ja sam musliman, ne kažem da on nije musliman, ne ne. Ali bez kažem i namaza nema ni islama ni muslimana. Uh, pa kažem, kako izgleda Mohamed Salam, on sad počne opisivati Nije to Mohamed Salam Znači, šeitan Činjenica ne može se ni u jednom Liku može se, Znači, može se u svakom liku pojaviti Kad čovjek sanju, si mu liku Mohamed Aleyhisselam I čovjek kaže to sanju Samo Dalai Salam, kako izgleda Tako i tako, nije to Mohamed Aleyhisselam Znači, šeitan se pretvori u neki lik Koji ti ne poznaješ i rekao ti ja sam Mohamed Aleyhisselam Ti sad mi znaš sanju? Ne, nisi Sanjor, nije to lik Muhammeda s.a.s. Treba znači poznavat njegov opis da ako se to vidi, kaže se sanju sa Muhammeda s.a.s. Na kraju krajeva i da ne vidi Muhammeda s.a.s. u snu, ali dobijemo neku poruku koja ukazuje da je to poruka od njega, ili koja ukazuje da je to poruka koja se tiče naše vjere, to je također sanjanje Muhammeda s.a.s.a.s. Ovdje se dalje kaže što se tiče djela Allahovih neprijatelja, poput iblisa, faraona, njihova dijela koja se spominju u predajama da su se desili da će se desiti ne nazivamo ni muđizama ni kerametima vidite ima otvorenih Allahovih neprijatelja znači nije on klasični nevjernih nego je neprijatelj Allahove Đelešanu vjere neprijatelj Islama svako ko se igra sa Allahovim svetnim on je neprijatelj Allaha i neprijatelj Islama evo nažalost ja ću tamo u govoriti s Mimbera na Bajram, Bajramskoj hudbi Naša najveća svetinja, Muhammed s.a.v. se ponovo gazi, odnosno pokušava se njegova čas gaziti. Ponovo to postaje popularno. Sad to nekako u valovima, u talasima nadire. Onaj kogod udara na naše svetinje, on je neprijatelj Allahov i neprijatelj ove vjere. On mora time biti i moj i tvoj neprijatelj. Mi ga nismo izabrali za neprijatelja. Ne želimo neprijatelj ali se sami nameću. Jer ne može neko gaziti čast Muhammeda sa veselem, a da se ja smijem na to. Da ja kažemo, dobar stimo, mahajdera, nek te Allah uputi. Ne, ne, ne, ne. Naše svetinje ne može niko gaziti. I musliman, kada vidio smo svetni ugrožene, on će reagovati. Kao svaki normalan čovjek ja sa svetinja gazi. Znam se i svi da stanemo na, na, na sred Beča, da uzim jedan krst, da ga gaziti mnogome, plijemo po njemu. Naravno da bi svaki austrijanac Bečlja reagovio. Jer to je njegova svetinja. To stoji na kraju kreva simbolu beća. I mi to naravno nećemo urati. Ali ne damo da se naše svetinje gaze. Zašto ovo govorimo? Zato što nekada tije lahvi neprijatelji može imala dat nekona naravno čudo. Ali to nije ni keramet, niti je to uh, muđiza. Nego se to zove isti drađ. Ili postepeno približavanje kazni. Allah Đelešanu nekada toliko odbać od sebe neke svoje robove jer su mu se toliko da kažem ovaj zamjerili svojim nevjerovanjem griješenjem načinom života da molla dželešanu više ne želi dobro iako je Allah erhamu rahimin od milosti i gnaj milosti vi taj čovjek je toliko Allahu sržbu da mu Allah više ne želi dobro može ga kazniti odma međutim najčešće Allah dželešanu mu daje velike blagodati On čini kufr, Allah ga nagradi, onim što on voli. On čini veliki grijeh, počini blud, čini orgije, strahovite stvari radi, Allah mu daje ono što on voli, nagrađuje ga. I ovaj pomisli, što sam ja dobar, samodopadljivo, sve sa tu dolazi, popularnost, želja za istim, što sam ja dobar, vidi kako živim, imam sve, zašto bi ja mijenjao svoj život? On misli u stvari da on dobar, Allah Đalešanu ga pušta, Do jednog određenog roka. Znači, ne želi više njegovo pokajanje. I daje mu blagodati. U stvari, on ne zna da je to postajeno približavanje kazni. I onda mu dođe jedan udrac. Koji ga ščupa iz korijena. Ovakvih može biti među muslimanima ili nazovi muslimanima. Ovakvima ima među munaficima najviše. Kažem Hamed Alay Selam, zato primjer pravog vjernika. I primjer munafika. Vjernik je kao onaj klas pšenice pušu vjetrovi sa svih strana, znači on ima mnogo iskušenja, pobija ga vjetar čas na desnu, čas na lijevu stranu, ali on se bori i ostane svojom mjestu. To je vjernik. A mu na Afike kao dobro učvršeno stablo, deliko stablo. Vjetrovi ne mogu ništa, ti mali vjetrovi. Dok ne nadati jedna velika oluja koja ga iščupa iz korijena. E to je znači, i to se na kraju desi sa ovima što misle da su dobili od Allaha velike blagodati, ili mala odgovara sa dobrim stvarima na njihovo, na njihovo grješenje. Zato kaže Buhanifa, kaže, naprotiv, nazivamo ispunjenjem njihovih potreba, a to je stoga što uzvišeni Allah ispunjava potrebe svojih neprijatelja, postepeno ih zavodejeći iz želje da oni zasluže kaznu. Oni time bivaju zavedeni i postaju još veći silnici i nevjernici i sve što je rečeno je zamislivo i moguće. I je još jedan dio ovde iz ove... Mubareć knjige Naime kaže se Vjernici koji će boraviti u džennetu Vidjet će Allaha svojim očima Bez poređenje kakvo će A između njega i njegovih stvarinja Tada neće biti rastojanja Znači nas ovdje interesuje ovaj dio Gdje se kaže da će vjernici koji će boraviti u džennetu Vidjeti Allaha Đelešanu svojim očima Znači Braćo naše samo da zaslužimo džennet A ostalo će ovaj <laughs> samo od sebe. Allah Đelešanu će se stanovnicima džaneta prikazati i ukazati. Oni će ga moći vidjeti. Znači to neće biti kao ove sada dunjaloške percepcije. Govorio sam da na ovom svijetu niko ne može vidjeti Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu nema granice. Allah Đelešanu je prvi i posljednji. Allah Đelešanu od i za uvijek. I neke je to zavaralo. Da kažu... Nema šanse mi znači ne možemo vidjeti lažan šanu nismo gavetni ahiret. Iako Allah dželešanu kaže suretu Lukijeme na primjer sa Rabbil la gu'zuhu izin izi nadire ila rabbihana nazir. tog dana biti radostna. U gospodara će svoga gledati. Na drugom mjestu kaže Đelešanu lil ladina ahsanu lhusna ve ziyade. Oni koji budu učini dobro da će im se dobro i zijade, Ziyade je višak. Ona riječ zijad, odnosno ime zijad ili zijada, to znači višak, nečega više. A u stvari se to odnosi na viđenje Allaha Đalešanu. Kaže, onima koji budu činiti dobro, da će im se dobro i još više od toga oni će gledati u svog gospodara kako je to objasni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Znači, to je istina u koju vjerujemo. Pitali su kako ćemo vidjeti Allaha Đalešanu. Ne mogu ljud razumjeti, Znači svojim dunjanočkim očima, percepcijom moći vidjeti Jalaha, Đelešanu. Pa kažemo vam, Sala Selem, kao što gledate u mjesec. Kada je u štapu, znači pun mjesec, možete ga svi vidjeti, ne morate se gura da biste ga vidjeli, znači tiskati se. Tako ćete vidjeti svog gospodara na Ahiretu, u Dženetu. Znači onako kako on hoće, bez obloženja u to kako, bez pokušavanja tefsira toga, bez zamišljanja toga, jer kao god zamisliš pogriješio si. Drugačije je to i tako dalje. E, kažem, dosta muslimana kroz historiju ovo negiralo. Tako su postali sekte. Opet danas da kažemo šije koje smo spominjali. Oni ovo negiraju i ne vjeruju u viđenje Laha Đalešanu svojim očima. Mi jehli su net velj džamat, kakav bi bio buha niife. stvar da je to istina. Tome se radujemo, tome se nadamo. Jer će dženet biti pun blagodati. A najveća blagodat u dženetu je gledanje u lice Allaha Čelešanu. Od toga neće biti ništa ljepše i od toga neće biti ništa slađe. U jednom hadise kaže kako će Allaha Čelešanu pozvati stanovnike dženeta kada se završi obračun. Kad dženetli uđu u dženet, znači iz umeta Muhameda s.a.v. će biti dvije trećine stanovnika dženeta. Ona još jedna trećina će biti muslimani prijašnjih poslanika. Ovo je naše vjerovanje, naša akide. I onda će svi oni doći na tu gozbu koju će im prerjeti Allah Đalešanu. Biće, kaže, postavljena gozba i Sofra od istoka do zapada. Ogromno će biti. Tu će svi posjedati, tamo gdje Allah Đalešanu bude im dao mjesto. Imaće znači rezervacije, samo treba u džene tuđi. I onda će jesti i piti. U džene tu neće biti jelo za toga što je čovjek gladan, niti će pitra toga što je žedan. Ništa se neće rati iz potrebe kao na ovom svijetu. U dženetu će se sve rati iz meraka. Radi uživanja. Ješe se radi uživanja. Pi se raduživanja uživanja. I sve radi uživanja. Samo to treba, kažem še onom, po trećeti put treba, znači, zaslužiti. I onda će, kada završe je sa jelom, kad završe je s pićem, kad završe s tom gozbom, kažela Đelešanu će narediti Davud selam, da čini tesbih, da veliče Allaha Đelešanu. Zašto baš Davud a.s.? Zato što daud alai selam imao zetno lijep glas. Bio je počešen jako lijepim glasom i kažem u nekim predanjima kad bi učio svoju knjigu koja mi je objavljena Zebur, ptica bi, kaže, sa njim sletila i veličala Laha Đalešanu. Bolestan kad bi ga čuo, ozdravio bi. To je velika blagodat. I on će, znači, činiti te tesmih veličača Laha Đalešanu. To će biti vertira ili znak da se Allah pokaže svojim stvorenjima i ne će, inšalama, molim Allah, da budemo od njih svi zajedno ugledati svog gospodara. To će biti velika radost. I šta će uraditi? Šta bi uradili ljudi da ugledaju Allaha dželšanu? Šta bi uradio sad da možeš to vidjeti? Naravno, pali bi Allahu na seđdu. Seđda je neodvojivi dio mumina, njegovog života, srca, duše. Mumi ne može bez seđde živjeti. Mumi ne može bez seđde živjeti da oti da kaže gospodaru, Ako mi je određeno da nekad bez seđde proživim, ne daj mi gospodaru jedan dan da proživim bez seđde. Ne daj mi jedan trenutak, jedan treptaj oka bez da proživim, uzim me sebi gospoda. Smrt mi je drža nego da jedan treptaj oka proživim bez pokornosti tebi bez seđde. Paš će mu umjeni na seđdu Allahu Đelešanu, a onda ćemo mu kazati, ustanite. Ovdje vaša seđda nije potrebna. Ovdje vam seđdu ne tražim. Ovo kuća uživanja. Ovdje sam uživajte. Vašo sam srzu tražio na Dunjaluku. Vi ste je činili i zaslužili ste ovdje uživati. Znači vaše je sam uživanje. I to će biti, kažem, najveća nagrada i najveća blagodat i radost stanovnika dženeta. Danas Allah učini od njih. Amin. Amin. Ima li braćovi i sestre kako pitanje? Amin. Hajde, bujrum. Mm Bo, -hmm. se zaniti kad da se ruča, zori, se se... Ima niyet, brate. Niyet je stvar srca. Ja. Nijet nije stvar jezika. Nie to fil kalb kaže Rasulullah sallallahu alejhi vesellem. Ti možeš jezikom najljepše nijete govoriti ako nisi u srcu riješio stvar džaban jezik znači nije nijet jezik je samo pomoćno sredstvo nijet je u srcu ti ako ćeš sutra da postiš tvoj nijet ili ću ti prepisat moj moj nijet jeste ovaj post radi najvećeg dana u godine to je dan sutrašnji dana refata i zbog toga što to približava Allah u Đelešanu i zato što Muhammed Ali Selam kaže da time danom opraštaju grijesi prošle i naredne godine objašnjao za sto manji grijesi znači. i to je nijet zbog čega se sutra posti večera znači kada legneš inšala zanijeti da postiš sutrašnji dan da ustaneš naravno na sehur a kad večera zanijetiš ovakvim nijetom pa makar neustavno na sehur da prespavaš ne Allah, ti možeš nijeti taj dan sutra postiti i imaš isprava nijet sehur naravno ili sufur ustaje se ovaj ne znam tamo, tačno, tamo kad ovaj sutra počinje zora mislim da je to oko 5 sati koliko? znači neki 5 minuta prije 5 sati znači tamo je dovoljno 4, 15, pola 5 ustati i ovaj zavisi koliko dali možete puno ili volite puno pojest na Sehuru ili malo, neko ne može tad puno jest ja recimo ne mogu tad puno jest kako valja popit jeste ovi što su mlađi sad to ne razumiju međutim ja zadnje dvije, tri godine kad postim narošto vi ruči dan, dobro me glava boli i onda ne znam šta je to Međutim nisam to primio. Međutim ajde rekod nekom i kaže da ovaj da pametna jedna osoba mi kaže popij kahu. Popij kahu na na sahuru. Ja popijem kahu i više nema glavobolje kad se posti. I onda mi dođe čovjek jedan isto što kaš šta da radim boli me glava kaže mu im danima sunce bradim. Rekod popij kahu na se vrpiš, kak ne popi. Protiče dana kad boli bol toga kad ne boli više. Naći to je lako kad su mlađi ljudi smiješno, međutim kad uđeš malo ovaj kad jedno, kad, šasija, kad šasija ka šasija vidiš da tu ova ima. ima još jedno dobro ukus limuna e ima 2 3 kapi ako ti glava boli tako da eto to, to je to je, nije znači sutra i ako bog da dala dala da he neki su imali još jedno pić sam završim kažu subotom poste jevrei maksu subotom ja se danas to htio malo objasni smimbao sam zaboravio tačno je da subotom eto da kažemo poste jevrei jednom hadisu to spominja Uh, isto tako petak sam samo petak ne treba post kao što kaže Muhammed selam to je pokuđen i subotu samu međutim ovo nije čovjek odabro a idem subotom se sviđa poč poč subotu nego je jumul arefat pao na taj dan i onaj ko hoće da posti dan arefata posti u stvar dana arefata a ne što je to subota takođe to trebamo razumjeti smo nekoliko pitanja ljudi me pitalo šta ćemo pošto je samo subota hoću taj dan da posti. znači oni ovaj se ne radiu dan u sedmicu od danu, danu, danu arefata koji je to deslo se u subotu. Burom, brate. Moje, moje pitanje je ovaj, isti nešto konkretno mislim kad se ispomiraju da se gledaju naše ovaj, naše svijetine i tako, tako, tako. Pa jesam, mislio sam konkretno da sam vidio prije dvije ili tri noći uh, jedan francuski list, pariški, to je satirični list, znači bave se komedijom, zasmijavanjem je na nasnoj stranci nacrto nekakvu bljuvotinu da je to što kažu pazarci demek ili što mi kažemo kofol Muhammed Aleyhisselam i da tamo izjava se pripisuje ko ne umri od smijeha dobit će 100 udaraca bićem znači aludira se to na šarijat, na udaranje bićem i tako dalje i ovo smo i sad znači, napravili tu komediju karikature pa ko me ovo ne bude smiješno 100 udaraca biće znači to je jedno klašno ismijavanje pa dalje kažu unutra je bilo Ova, i vidim, vidim znači tu, prikazali su tu, tu karikaturu i tako dalje Naša vjerovanje ne dozvoljava crtanje, prikazivanje slikama, karikaturama na Ozubilla Muhameda sallallahu alejhi ve sellem niti na njegovih ashaba i tako da što znači, su naše svetinje I mi ne možemo preći preko toga. Znači ne tražimo ovaj i ne gazimo tuđe svetište, a na svoje svetinje ne damo. I zbog toga vidim da sto ponovo za Huktava prije mjesec dana tamo sad ovde. Znači neko neće da pošti to svjesno namjerno, da li nekim potplaćen, da li namjerno neko to znači ovaj izaziva. Uglavnom ja ću možda potom je nešto kazati u nedjelju ako Bog da da bajram namazu sa samim Znači to je naša svetinja. E, da li oni ne razumiju da je Muhammed alejselam nama toliko drag, da ga mi toliko volimo, da smo spremni svoj život dati za njega? Ja ne znam, da li on to razumije da smo nas tim šale, da li oni nemaju nikakve svetinje u životu? Pa ni ni majka nije svetnja, sami sebi suju majku. Crkva im nije svetnja, dođu u crkvu, izađu u crkvu, psuju Isusa i Mariju. Znači nema kod njih, da li nema svetinja, ne znam šta je. To se naravno pravda slobodom govora, sloboda govora, nema granice. I onda znači, može se svašta pričati i po svakom je pljuvati. E mi muslimani to ne smijemo dozvoliti. Naše najveće svetnje su Muhammed a.s. Kur'an, znači to su svetnje materialne koje imamo. Naravno Allah, Allah izna svega toga. I to je to ovaj Što samo u stvari, sam stvari kazan Čuo sam da je, da je, e, čuo, uništene, je čuo sam da je Bomba, bomba ručne izrade je postavljena I da je eksplodirala ta uredništvo, uredništvo da im je sve uništeno I prikazan su na ta Molim Mislim da nije to u tim stvarima bojim se da Ignorisati takve stvari znači zeleno svjetlo ima da nastave dalje. Ja nisam, zato se bombe podmeću. Naravno, mislim da to nije rješenje. Ali, da li da objasnimo na koji način da da je to naša svetinja i ne nemojte randirati naše svetinje. Znači, samo to želim ukrava. I želim u srcu svakog od vas, vi ste moj džemat, ja sam vaš imam, znači želim u srcu svakog od vas proizvesti znanje da je Mohamed a.s. Kur'an I naravno na Allah Đelšanu pr. svega je naša najveće svetinje. I mi ne možemo dozvoliti te svetinje se gaze. Naravno, posle toga Majka, Džamija i tako dalje. Kod te svetinje gaze i dira, musliman je spreman da glavu za to. I to moraju ljudi svati, Morate to razumjeti, ljudi. Znači, želim da gdje god možete da to kažete. Znači, vima, vama je nastatka kakatur muhamdul salam postalo nešto normalno. Vama je to smiješno. Ali svati da to mene boli do srži ja ne mogu to tolerisati znači ako ćeš samom da živiš, da surađujemo onda nemoj to dirati a ja ti garantuju da tvoje svjetinje neću dirati meni tvoje svjetinje ne smetaju bez obzira koliko mislim se one neispravni bez obzira koliko ne volim krst ja ga neću dirati, to je tvoja svjetinja